כאן שידורי ישראל. במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי. ערב טוב מר זבולון. לא זבולון זה זבולון. ערב טוב מר זבולון. ערב טוב. תרשה לי לקרוא לך זבובי. לא Uh, ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא? אבא שלי, ודאי. בדיוק. שלך. אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא. <laughs> אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ. מה אתה אומר? <laughs> אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל. מה אתה אומר? <laughs> לא, הוא לא סיפר שום דבר. <laughs> מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה. מה אתה אומר? הוא היה אחד מחיי השפה העברית? כן. אז זה אדם בעל חזון? בעל מעוף? מה אתה אומר? אדם שדאג לכל אדם? אדם שחסך בי פיו ונתן לאחרים? מה אתה אומר? מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה! פשוט אדם משכמו ומעלה. מה אתה אומר? אני לא ידעתי על מה זה לא ידעת, הרי זה אביך. נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי. מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח? לקנדה. מה אתה אומר? שמו עכשיו פיאח זיסקון. מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה. לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק. מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.